På det tidiga 90-talet dog en värnpliktig under en nattvakt ute i skärgården utanför Nynäshamn. På Twitter rullas historien bakom fallet upp av Andreas Eriksson som utreder saken och kommer allt djupare. Han tror han insett något viktigt när han hör att en värnpliktiges vän fick ett sammanbrott när han såg en vitklädd kvinna bröllopsfotograferas och att en värnpliktig skrek om hon, att det var hon. Han minns hur han själv som ung såg Hoin inristad i en klippa ute i skärgården. I förra avsnittet pratade han med en värnpliktige syster, kallad K., som var tillsammans med en man som verkade ljuga om sin bakgrund. Han träffade också en före detta journalist som fälts för dubbelmord i Nynäshamn. Journalisten hade permission från fängelset och fick röra sig någorlunda fritt för att träffa Andreas– men bröt mot reglerna för att visa honom till en plats i skärgården där det fanns något viktigt. Något som berört både de fattiga människor som på medeltiden bodde ute i periferin och moderna ting som den sjunkna färjan Estonia. Mm. <usion> när människor människa har blivit huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. I den tredje delen av vår jubileumsföljetong för att fira att vi fyller hundra avsnitt hör ni Ludvig Josefsson läsa fortsättningen av Andreas Erikssons berättelse Hoin. Kapitel 12 I Carl Gustav Lundenius Hedna från Sorunda och Ösmåsoknar, Stockholm, 1893 hittar vi följande passage. En anteckning av en vers som ska ha samlats in under Lundenius besök på Södertörn hösten 1889. Ben mot skinn, frost i sår, hungerskrik i nödeår. Utsot, träck, blod, skarn, hungerskrik från lindebarn. Köld mot and och sin, rista då i klippan in sköld mot ben och märg kalla då med ord i berg kalla det som fordom varit kalla det som en gång farit kalla den som köld den jöda kalla den som vintern föda kalla den som över isen skrida, kalla den som i sköldnat bidar, kalla hon som fordom rättats kalla hon som aldrig mättas. Lundenius påstår att anteckningen är gjord från samtal med åldringar ut i skärhemman kring Härrahamra, den plats där skepp allt sedan heden tid ankrat i väntan på rätta vindar. Anteckningen kommenteras inte ytterligare. Jag inser att framställningen här kanske framstår som ologisk och splittrad. Jag visste inte från början hur mycket jag skulle kunna berätta här så stringensen och den röda tråden i det hela har blivit lidande av det. För mig började det hela egentligen hösten 2015. Vi hade precis kunnat konstatera att magasinet jag var med och drev inte längre skulle kunna fortsätta sin verksamhet då intäkterna helt enkelt inte längre räckte till. För mig personligen var det en omtumlande tid. neo som magasinet hette var både min försörjning och hade efter sju år också blivit en rätt viktig del av min identitet. Nu kände jag mig vilsen. En kväll i oktober höll jag på att städa upp redaktionen. Det är rum vi hyrde i stiftelsen Fritt Näringslivs lokaler på Kungsgatan. Jag var ensam kvar i lokalerna, rensade bokhullor och valde vilka minnen som var värda att spara. Då ringde telefonen. Mannen talade skånska. Han presenterade sig inte. Efter ett tag förstod jag att han var berusad. Han frågade om han ringt samhällsmagasinet vilket jag fick bekräfta. Om Neo verkade han ha begränsade kunskaper men han talade om att han hade avslöjande uppgifter som borde publiceras. Jag berättade att tidningen tyvärr hade lagt ner och att jag bara var kvar för att röja upp lokalerna tipsade om andra tidningar som säkert skulle vara intresserade av hans avslöjanden som jag inte trodde existerade men det sa jag förstås inte. Jag minns att jag nämnde både fokus och filter men mannen i telefon svarade tvärt att han inte var intresserad. Ni är väl en högertidning, sa han ilsket. Det får inte vara de vanliga tidningarna de kommer aldrig skriva. De skyddar bara sina vänner. Jag suckade för mig själv. Jag började ana vart samtalet barkade och antog att jag hade att göra med en rättsavirist som skulle berätta en historia av ständiga orättvisor och rättsövergrepp allt sedan 1982 eller liknande. Det finns en del sådana och deras historier är ofta lika bizarra som tragiska. Oftast finns faktiskt en verklig oförrätt i botten men sen har ett helt liv förstörts av en evig kamp som kostat ekonomi, familj, vänner och psykisk hälsa. Jag valde den enklaste utvägen och bad honom skriva ett mejl, sammanfatta allt och sen ringa upp igen så kunde vi ta det därifrån. Mejlet kom senare samma kväll. Uppenbarligen var han inte värd däran än att han kunde knacka ner motsvarande tio A4-sidor med allt som gått fel. Brevet var alltså långt som sju svåra år och innehöll det mesta. Sossarna och vänstern hade förstört Sverige. Nu hade även Moderaterna gjort det. Reinfeldt var en förädare som avrustat försvaret och släppte in för mycket flyktingar. Sverige höll på att gå till helvete. Ja, ni vet hur det brukar låta. Måde Olofsson var en häxa och Göran Hägglund en idiot. Stefan Löfven var en simpel svetsare. Sten Toljfors var en vapenvägrare och Karin Enström en kärring. Det fanns ingen politiker som höll måttet. Men det fanns faktiskt några saker i mejlet som väckte mitt intresse. Mannen, vi kan kalla honom Göran- berättade summariskt om en lång och bitvis anmärkningsvärd karriär inom dels försvarsmakten, dels statliga bolag. Eftersom huvudsyftet med hans mejl var att peka ut den nuvarande politiska ledningen som landsförädare kom dessa detaljer så att säga som en extra dimension. Men eftersom Göran hade ett relativt ovanligt efternamn och lämnade några konkreta uppgifter om sitt yrkesliv kunde jag kontrollera hans berättelse. Han hade verkligen varit officer och därefter arbetat på Telia. Den sistnämnda positionen gjorde mig lite mer intresserad eftersom jag fick känslan av att den tillhörde de tjänster som sätts upp för personer som egentligen gör något annat. Men att jag blev intresserad av Görans person hade en väldigt profan och egen nyttig orsak. Göran tillhörde en generation militärer som just då intresserade mig eftersom de ingick som personer i en roman jag höll på att skriva. Göran hade ryckt in på k 4 precis samma år som en av mina huvudpersoner och sen utbildat som plutonbefälselev på Kustjägarskolan i Vaxholm. I research syfte hade jag inför mitt skrivande av denna roman, tyvärr än idag outgiven, plöjt kustjägarveteranernas skrifter och hemsidor men jag tyckte fortfarande att jag saknade den rätta känslan för miljön. Kontakt med Göran tänkte jag mig skulle ge mer informell, konkret information. Detaljer, lukt och smak. Vilka befäl som varit jävligast. Vad som var tuffast under övningarna. På vilka öar man övade Och så vidare. Därför svarade jag på Görans mejl och det blev inledningen till en ganska lång relation där han gradvis berättade allt fler detaljer om sitt liv. Det jag hörde gjorde mig ganska illa till mods. En orsak till att jag i min nästan helt fiktiva ska sägas roman hade valt just den generationen och typen militärer är att jag visste att just dessa var rekryteringsbas för en del irreguljär verksamhet. Under kalla krigets sista år. Det rörde sig dels om vissa informellt mer eller mindre improviserade grupper ute på de enskilda milorna som arbetade med säkerhet och sabotageskydd. De genomförde intensiv övningsverksamhet och verkade bland annat tillsammans med vissa hemvärldsgrupper. Deras organisation var decentraliserad och formell huvudman saknades. Men jag och andra har anledning att misstänka att de styrdes uppifrån av vissa till lika informella kretsar inom försvarsledningen. Dels skapades under denna tiden elitkader av personal bestående av yngre officerare och reservofficerare som hade till uppgift att med irreguljära metoder skydda statsledningen i Stockholm i ett eventuellt skymningsläge. Dessa övade under mycket realistiska förhållanden och hade god förmåga att agera snabbt och effektivt. Bland annat genomförde de kuppförsvarsövningar i centrala Stockholm då de verkade civilt och upprätthöll samband med bärbar radiotrustning. Göran berättade i sina fortfarande agiterade och delvis svårförståeliga mejl en hel del om sån verksamhet. Det blev uppenbart att han hade en del erfarenheter som i varje fall tangerade några av de mest uppmärksammade händelserna i 1980- och 90-talets Sverige. Jag tyckte jag hade anledning att känna oro. Det fanns två alternativ. Det första och troligaste var att Göran helt enkelt var en resurs som inte avvecklats på ett korrekt sätt ur säkerhetssynpunkt. Tidigare medarbetare ska helt enkelt inte springa runt och berätta sånt där. Det här var alltså hösten 2015 men redan då var läget så att landet inte behövde opolitliga personer som fortfarande satt på uppgifter som kunde skada oss. Det andra alternativet som inte heller var så trevligt var att Göran var en person som försökte använda mig som resurs. Det är inte ovanligt att de organisationer som verkar inom särskild verksamhet arbetar så med journalister. Nyttiga idioter inom media utnyttjas helt enkelt som ovetande agenter för att bli kanal för att vissa perspektiv och narrativ ska nå offentligheten. Journalisten får pris och ryggdunkningar och deras huvudmän säkerställer viss kontroll över informationsflödet. Det finns faktiskt ett flertal journalistiska karriärer som i själva verket är den typen av informationskrigföring från hemliga tjänster. Som relativt ung och mindre erfaren medieperson med intresse för säkerhetsfrågor skulle jag kunna bli föremål för sådana försök. Det var den oro jag kände under kontakterna med Göran. Så småningom gick han med på att träffas i verkligheten var han lika obehaglig som han framstått i sina mejl. Han var elak, fördomsfull och hetsig. Trots att han ännu inte fyllt 60 såg han ut som en åldring. Han berättade att han var skild och levde ensam. Från Telia hade han fått förtidspension. Han var bosatt i en hyresrätt i södra Stockholm. Politiskt var han snarast reaktionär eller kanske framförallt väldigt enögd. Han ansåg att Sverige sedan åtminstone 25 år tillbaka befann sig i utförsbacke. Men med tanke på allt gnäll över sossejävlar är det tveksamt om han hade uppskattat 1900-talets svenska folkhem det heller. Även mot försvarsmakten var han bitter. Trots sina tjänster till den och nationen hade han inte fått något i gengäld. Numera styrdes försvaret av karriärister, folk som tjänade sitt levebröd på att rusta ner och öppna för ryssen. Det var uppenbart att han såg försvarsmakten och Sverige som delar av samma nationella stamm som nu ruttnat inifrån. Som ett exempel började han berätta om en ung släkting till honom själv som gått ett tragiskt öde till mötes, men trots detta inte lönats för sitt offer. Den unge var förstås F. Det var så jag för första gången fick höra talas om honom. Det visade sig att Göran hade varit engagerad i Fs familjskamp för sonens eftermäle. Flera tidigare kollegor till honom hade fortfarande varit anställda på KA1 när dödsfallet inträffade och han hade försökt hjälpa till. På så sätt hade han också fått tillgång till en hel del dokumentation som egentligen inte var offentlig. Eftersom Görans berättelser hade visat sig ha verklighetsbakgrund gjorde jag en del rundfrågningar med kunnigt folk som bekräftade att dödsfallet på Järflotta verkligen gått till som han berättat. Jag hade nu på allvar blivit intresserad av historien. Inte minst för att den ägde rum i den del av skärgården jag växte upp i och som betyder så mycket för mig. Kontakterna med Göran intensifierades. Tyvärr gjorde hans drickande också det. Jag fick möjlighet att ta del av den dokumentationen på omvägar och via personliga kontakter få tillgång till. Bland dem fanns ett omfattande rättsmedicinskt protokoll. F:s kropp verkade ha undersökts mycket omfattande. När jag visade protokollet för en god vän som är läkare tyckte hon det hela var märkligt. Många av de olika testerna och odlingarna hade hon aldrig hört talas om tidigare. Man hade gjort biopsier på de flesta organ. Kroppen hade röntgats. Massor av olika prover hade genomförts på blod och vävnader. Min vän sa att hon knappast kunde uttala sig om protokollet eftersom hennes kunskaper helt enkelt inte räckte till. Hon kunde sätta mig i förbindelse med specialister men vid denna tid ville jag hålla informationen så nära mig som möjligt. En sak minns jag särskilt. Hon frågade om F varit diabetiker. Det kunde jag dementera sedan jag kontrollerat saken på annat håll. Orsaken till att hon frågade var att det av det rättsmedicinska protokollet tydligt framgick att tester av Fs blod innehöll sådan stegring av blodkentoner att det påminner om akut diabetes ketoacidos. Men det är också något som associeras vid metabolfrisättning av fettsyror i blodet, det vill säga när leven börjar använda kentonkroppar för att ge kroppen näring istället för glukos eller med kvällstidningsord fettförbränning. Fettförbränning av den typen som är associerad med förbrukning av kroppens sista energidepåer eller som det också kallas svält. Det skulle också kunna förklara en annan sak i det rättsmedicinska protokollet som jag inte behövde någon läkare för att tolka. Nämligen det faktum att F som var 192 cm lång och enligt mönstringsdatan i perfekt fysisk form- och tidigare hade spelat handboll på elitnivå- dessutom på den krävande positionen linjespelare. Vid sin död bara vägde 48 kilo. Kapitel 13 Primo, cum per transitur, transbravik och kurit- quedam insula, vinterklassae, nomine- ett tung allör, det in de rygge, det in de rinsö, det in de lecke, det in de askö, det in de rasker, det de torre, det in de herrihammer, det in de flotter, det in de usköe metelsten. Kung Valdemars seger man lämnade inte kusten. Absolut inte utom synhåll. Knappast ens längre bort än att man snabbt kunde nå den. Om man kunde slickade man klipporna så att man när som helst kunde nå fast mark. En plats dit inte vinden och vågorna nådde. En plats att göra upp eld. Skylla sig från regnet. Vila i någorlunda ro från allt som hotade. Hon hette Marie. Och en orsak till att jag ens fick kontakt med henne är faktiskt Twitter. Pappa höll på att sälja huset och jag hittade noter när vi rensade ut. De kom från firandet när Nynäshamn blev stad 1946 och pappa ville slänga dem. Men jag fick råd av andra Twitterare att ta kontakt med kommunen. Kanske skulle de vara intresserade. Via några mindre intresserade tjänstemän på kommunen fick jag kontakt med Marie. Hon jobbade på Nynäshamns sjöfartsmuseum som drivs av en ideell stiftelse, med viss finansiering från det offentliga. Hon visade sig både intresserad och engagerad. Originalnoterna från 1946 tog hon gärna emot, nu när ingen annan var intresserad. Hon kom upp till Stockholm och gjorde åt lunch på Sturhov och pratade länge om bygdens historia. Därför var det ganska naturligt att jag och nio tog kontakt med henne på försommaren 2017 när jag började försöka förstå vilken roll den gamla adelsätten Berse spelade i den historia jag nu berättar. Berse av Fines, redan innan etten dök upp i Alsnö stadga, finns i Vatikanens arkiv än idag gåvobrev där tidigare släktingar donerat jord och egendomar till kyrkan. Kanske är inte sant det där med Ingvarståget men gamla anor har de. Nyneshams sjöfartsmuseum har tillfälliga lokaler. Vi har alltid tillfälliga lokaler, sa Marie och skrattade första gången vi träffades. Nästa gång vi sågs förstod jag vad hon menade. Museet var då inrymt i ett av husen nere i hamnen som väl egentligen är tänkt att rymma presentbutiker och serveringar. Nu är väl inte Nynesham den turiststad man önskar så en del lokaler där står tomma. Därför hamnade också ett museum där. När vi sågs där i juni 2017 frågade jag hur ens var möjligt att bedriva verksamheten i sådana lokaler. Marie skrattade och berättade om lokalerna borta vid gamla Nynesvägen där huvudparten av samlingarna och arkiven förvarades. Bärse av fines sa hon när vi gick ut på parkeringsplatsen i hamnen. Eller vad säger man? Av fines. Hon skrattade. Du vet väl historien kring det där? Hon körde en gammal Saab som gjorde mig nostalgisk. En sån som min pappa hade haft tidigare. Hon pratade hela tiden när hon körde upp förbi Kulstaplan på väg mot museets arkiv. Finnes Ligger ju vid något som förmodligen var den gamla seglingsleden in till Mälaren, sa hon. Men den ska ha grundat upp någon gång under romersk järnålder. Efter det var man tvungen att gå runt Torö. Vi stannade på en parkeringsplats som omgärdades av en brädgård och ett byggvaruhus. Hon pekade mot något som också såg ut som en brädgård men saknade skyltar och öppna dörrar. Men hon hade förstås nycklar till hänglåset Den stålblå skjutdörren sköt så tidan Hon låg mot mig Här har du det, sa hon Alla kommunens minnen som ingen längre vill veta av Jag stirrade in i en röra av hyllor och lådor Allt det som folk inte ville veta av Nu var det min tur att prata Bärse av Fines, sa jag det donerades en del papper hos dåvarande landsfiskalen en gång. Det lär hamnat här. Marie tittade nyfiket på mig. Hon var i min ålder. Redan när vi träffades första gången hade hon berättat att hon var barnfödd i Nyneshamn. Kulturvetalinjen på Stockholms universitet. Efter nio år av samboskap i Bergshamra var hon tillbaka. Hon verkade nöjd med vart livet fört henne. Säker i sina val. Hon dröjde kvar utanför tänden cigarett. Klackarna drog upp bruna spår i det beigea Vet du något om det? Frågade jag. Jag vet att det fanns en i släkten som skrev ett testament om att all kvarlåtenskap skulle doneras. På Länsarkivet säger de att det ska ha hamnat här. Det gällde en del papper. Marie fimpade och nickade. Eftersom det är du som frågar, son När du mejlade kollade jag upp det där. Det var en Greger Berse, 1922. Hans testament var tydligt. Myndigheterna skulle få en massa saker han skrivit. så Såvitt jag förstår skedde det också. Vi gick längs rader av hyllor. Allt verkade inslängt, mer eller mindre på måfå. En stor koffert var märkt- Arkeologi, fortsättningskurs, höstterminen 1993. En annan, hemmansägare Petrus Hansson tillhanda. Marie berättade att det mesta hade hamnat på samma plats i samband med att tidigare lokaler skulle byggas om och ett flertal sockenarkiv då slog samman. Det var någon gång på 80-talet. Sedan dess hade det flyttats ett antal gånger och till slut hamnat här bredvid en brägård. Det är möjligt att det fanns ett system för hur saker och ting hade hamnat där men för oss denna junidag framstod det mesta som en röra. Marie tog det lätt och sa att det inte var ovanligt att minnen från äldre tider ibland såg ut så. Greger Berse, sa jag, han som ville att allt skulle hamna hos landsfiskalen. Han lär skrivit en del böcker. Det visste Marie ingenting om. Däremot kunde hon berätta att Greger Berser på Finäs var en person som ett tag levde i bygdens folkminnen. Hon hade själv hört äldre personer berätta om honom som någon slags... Ja, du kan väl tänka dig, logon, Greger av fitness. Så sa man. Skvaller. Rykten. Ludna ord. Men det är också sånt vårt förflutna består av. Kanske mer än kyrkböckernas stela årtal eller historieberättarnas förgyggna narrativ. Jag var också intresserad av rykten och skvaller, men framförallt om ett väldigt särskilt skvaller om Greger Berse på Fines. Han vars släkt i så många år stått som ägare till järflotta, ön i Nyneshamns södra skärgård med sina långrunda sandstränder. Han som i ett märkligt formulerat gåvobrev lovade att för all framtid betala för att en viss gravvård på Lottkyrkogården vid Ankarudden på Torö alltid skulle skötas. en gravvård som rest över tre flickor som i augusti 1918 drunknade i en grundvik på landsort. Ön som ligger några distansminuter utanför Gärdflotta och vars fyr i sekler visat en trygg och säker farled in mot land. Jag badade själv i just den viken som barn. Hur tre personer, visserligen barn men ändå enligt uppgift simkunniga, samtidigt kunde drunkna där, framstod för mig som oförklarligt. Det är idag kanske tre decimeter djupt. Lägg till landhöjningen sedan 1918- och vi landar på en dryg halv meter. Hur fan drunknar tre personer samtidigt i halvmeter djupt vatten? Kapitel 14. Hur drunknar man överhuvudtaget förresten? Man bryter ytan. Ner i tystnaden. Bubblor omkringen som snabbt sipprar uppåt. Nedanför finns grågul sand och mörka slämmiga stenar. Plymer av blåstång vaggar som palmer några meter ner. Några sparkar bakåt och man glider ner i kyligare vattenlager. Sötsalt smak i munnen. Cyklopet pressas hårdare mot ansiktet. Öronen börjar kännas när man passerar fem meter. Lugna armtag. Neråt. Djupare. En plattfisk störs i sin vaka. Med skärffenan piskar den upp några moln av fin sand innan den smiter iväg längs botten. Närmare nu. Kanske åtta meter. Tryck ut jämna. Lugna fentag. Armarna når botten och gräver mjukt i grus och snäckskal. Några meter till. Landskapet omkring får detaljer. Skarpa taggar av havstulpaner Vaggande sjögräs Allt bildar en mjuk kulle Som söker sig vidare neråt Ner i mörkret Så rullar man ihop sig till en liten boll Sitter några sekunder som en groda på den mjuka sanden Känner en aning av den verkliga kylan från det riktigt djupa vattnet Världen ovanför är som en platta av vitt ljus fötterna i botten trycker ifrån man glider tyngdlöst mot det vita taket sparkar för ytterligare fart en hissnande färd från tystnad och verkande öron till ljuset man bryter ytan och ser först bara ett dis av skinande kristaller världens ljud återkommer luften djupt i lungorna väg 73 vi hade varit på väg i nästan två timmar. Jag insåg givetvis redan nu att någon tidpassning inte var aktuell. Här har det hänt saker sedan jag åkte här senast, sa han. En absurd kommentar som mellan två bekanta som ska ha något att prata om. Men han verkade genuint imponerad av den nya motorvägsträckningen. Senast jag var här gick motorvägen bara till Haninge. Sen var det landsväg. Allt jag kunde göra var att nicka och säga att så var det. Den nya vägen invigdes för en sex-sju år sedan. Om en dryg timme skulle han hämtas upp av personalen. Då skulle han vara långt borta. Vi skulle inte hinna tillbaka. Trafiken hade varit tät men börjat släppa efter farsta. Efter jordbro var vi långa stunder helt ensamma. Södertörn är en halvö av gnejs kuperad med skogklädda höjder och relativt bördiga dalar. Långt in i historien var det här en avkrok. Stockholms bakgård som aldrig besöktes. Först i början av 1900-talet byggdes järnväg och en uthamn anlades. Än idag finns något av undantaget kvar. Västerhaninge och Nynäshamn till och de av länets kommuner med lägst inkomster. Få arbetstillfällen. Stor utpendling. Men kanske håller det där på att ändras nu? Nynesbanan har fått dubbelspår. En ny, jättelik containerhamn anläggs i Norvik. Snart inleds bygget av Tvärförbindelse Södertörn. En väldig motorvägstunnel mot e 4 Nynäshamns kommun talar om att anlägga helt nya satellitstäder med tiotusentals invånare. Avtaget mot Torö och Herrhamra, En krokig landsväg med omväxlande 50- och 70-skyltar. Mellan skogsbrun och åkrar, förbi stränder och fjärdar. Tvära kurvor och jag blev alltid illamående som barn. Han bredvid mig hade fortfarande kvar sin märkliga- och obehagliga sinnesstämning en oförklarlig uppspelthet som att han laddade för något gång på gång fick jag föra inre resonemang för att försöka lugna mig att det var så här jag behövde göra att det var enda möjligheten Fines ligger så långt ut på fastlandet man kan komma innan vägen via broar och utfyllningar fortsätter ut på de stora öarna Oxnö, Sverdsö och Torö. Avtaget är obemärkt och saknar skyltning men han visste förstås exakt vad det var. Hur drunknar man? Man är säker på sin förmåga. Man tror sig om gott. Man tror att man är vän med vattnet. Så nära vän att man börjar tappa respekten. Inte längre hälsar ordentligt glömmer formalien satsar på att det ska gå bra ändå för att man kan för att man har varit med för att man tror sig veta var grynorna ligger men ingen kan ha koll på alla grynor vägen var överväxt med tunt, fint vildgräs några grenar från de omgivande lindarna verkade nästan släpa ner i biltaket när vi passerade under dem så kom vi förbi sista kröken och så låg det framför oss. Fina Fineskots Ett av få säterier på Södertörn Anor från medeltiden Bränt av danskar, lybäckar och ryssar Nuvarande huvudbyggnad stod färdig 1801 Tidstypisk sengustaviansk stil Sparsmakad och stram Mäktigt tegelklätt tak över vitmålade fasader Finesgods. ett Bärses från en grånad forntidsdagar fram till 1967. Vi steg ut ur bilen samtidigt. Det hade riktigt blivit något här, sa han och blickade upp över de vita väggarna. Kommunen ägde det länge. Sen var alkoholistanstalt. Sen visst något hälsohem, men inget särskilt långvarigt. Sen köpte en it-skojare det- och skulle renovera men han inte mer förrän aktierna inte var värt pappret ens Fogden tog över och sålde vidare till en som bara lät det stå. Det var tal om flyktingförläggning ett tag men det blev heller aldrig något Vi gick runt huset Det som en gång kanske varit en smäktande fruktträdgård var övervuxet och förfallet Gräsmattan gick inte att skilja från ängen som fortsatte vidare in i skogen han först hela tiden förstås. Trots att han omöjligt kunde varit här på nästan två decennier verkade varje plätt av marken vara välbekant för honom. Jag blev inte det minsta förvånad när han ledde mig runt ett hörn och fram till en dörr på byggnadens kortsida drog fram en nyckel och satte i låset. Den tjocka trädörren gled upp och blottade en rektangel av grått dunkel. Han hade hunnit flera meter in Innan jag kommer för att följa efter Putsen var smutskul Det fanns lampor i taket Men han konstaterade kort att Elen var avstängd Ljuset från källargluggarna Räckte nett och jämnt till för att leda vägen Vi passerade flera dörrar Det luktade unket En dörr till Putsen försvann Nu var väggarna av gråsten Gluggarna trängde det gick knappt att urskilja golvet längre, om det ens fanns något golv. Det som fanns där nere var täckt av grus och smuts. Och så kom vi fram till den sista dörren. Öppningen var ett stenvalv. Det såg uråldrigt ut. Dörren av tjocka, mörka plankor. När han drog upp den slog en våg av fuktig luft emot oss. Man gör misstag. Det går inte att komma undan. Men misstag i förhållande till havet går inte alltid att reparera. En felbedömning på tio meter djup. En övermodighet när sjön börjat gå hög. En våt klippa, En grynna som precis täcks av vattnet. Att drunkna är inget annat än ett vanligt misstag. Såna vi gör hela tiden, varje dag. Rummet var kvadratiskt, om man nu ska kalla det ett rum. Jag drabbades av en tryckande känsla av att befinna mig i något annat. Något som inte var byggt av människor. Något som var något annat. Vi fick lämna dörröppningen för att släppa in en svag, strålig ljus. Långsamt vande sig ögonen vid dunklet. Han bad att få låna min mobiltelefon. Sömngångaraktigt räckte jag över den. Muttrande lyckades han få igång lampan. Där. Hans röst var dov. Ljuset från telefonen spelade uppemot en plats där stenväggen mötte taket. En mörk ögla av gjutjärn. Och där. En likadan några meter bort. Systematiskt gick han igenom dem allihop. Där fäste han kedjor- eller rep ibland. Han ville ha många möjligheter. Ibland högre upp. Ibland längre ner. Ibland spänna hårdare. Ljuset vidare ut mot mitten av rummet. En jättelik mörkbrun fyrkant. Han andades tungt bredvid mig. Ek. Platsbyggt. Det går inte att få ut genom dörren. Användes när han ville ha dem i horisontalläge. Det finns järnbeslag både på ovansidan och på benen. Han tog några steg åt sidan. Ljuset fortsatte spela längs med de fuktiga väggarna. Ytterligare något i mörkt trä. Han drog upp dörren. Det väldiga skåpet såg ut som en övergiven verktygslåda. Också för stort för att flytta. Det sägs att han gav order om att det skulle huggas upp, men ingen ville väl ta sig an det. Här hade han allt. Järn, kedjor, spett, tänger, fan vet mer. Du har själv läst. Jag vet inte hur långt du orkade. Jag fick sluta efter ett tag. Det blev för vidrigt. Men här stod de, alla redskapen. Men de gick ju att ta härifrån. Jag svalde. Hur många? Frågade jag. Det var meningen att vara rakt och redigt men blev en flämtande viskning. Fan vet. Han började i 20-årsåldern, påstår han. Och höll på till slutet av 1890-talet. Det där är känt från litteraturen. De slutar när de når en viss ålder, även om de inte åker fast. Tystnad. Sekunder. Jag greps av en plötsligt överväldigande känsla av att vilja komma därifrån. Jag tog några snabba steg mot dörren. Blev stående precis där ljuset föll in. Han tittade på mig med något jag tror var medlidande. Jag vet inte hur många. Han dröjde mellan varje gång så länge han kunde leva på det. Tills driften blev för stor igen. Kanske tjugo totalt. Kanske fler. Men... Jag svarade resten av frågan. Rösten bar inte längre. Men han verkade ändå förstå vad jag menade. Det här var en avkrok innan järnvägen byggdes. Det fanns inga tidningar. Inga sommargäster. Myndigheterna var en eller länsman. Och Bershes var... Ja, de styrde. Det här var lika avlägset som Norrlands inland. Här kunde barn födas utan dopatest eller folkbokföring. Här söp prästerna. Det här var ett gränsland. Ut i havsbandet nådde inte centralmakten. Det var en värld till hälften civilisation, till hälften något annat. Men jag tror också det var därför han slutade. Inte bara åldern, utan tiden. 1890-talet. Utvecklingen hade gått snabbt då. Folkskola, kommunikationer, läskunnighet. En allmoge som inte längre var som trälar. Jag skakade på huvudet. Jag hade ju läst men det hade förstås inte gått att föreställa sig. Inte den vämjeliga fuktiga luften. Inte de dunkla väggarna som liksom kröp in till en. Inte de där jävla järnbeslagen i stenen. Jag sa att det var obegripligt. Men jag ångrade mig såklart direkt. Det var förstås löjligt att säga något sånt. I alla fall om man som jag är född en generation efter Auschwitz och var tonåring under Rwanda och Srebrenica. Jag vet inte vad det ska kallas, sa han. Som om han anat vad jag precis tänkt. Men jag tror inte på de vanliga förklaringarna. Någon skulle kalla det störning. En abnormitet en gen vi skulle kunna isolera och peka ut någon annan skulle tala om patriarkalt våld en tredje om hur utsugningen av underklassen når sin logiska yttersta punkt en fjärde om videovåld men det fanns förstås inte då kanske något om olämplig läsning men jag tror inte på något av det det här sa han och pekade ut i mörkret det är inte det som behöver förklaras. Det är lika självklart som en soluppgång eller ett äpple som faller från ett träd. Något som alltid funnits. Det är mekanik. Det är verkan. Titta på vår historia. Titta på vår egen tid. Det är en kraft som alltid funnits. Den är som jorden själv. Som elementen. Vi tuktar den. Vi förbjuder den. Vi skriver ut den ur historien. Men den finns kvar. Den kommer alltid tillbaka. Jag tänkte säga att han pratade skit men jag var fortfarande osäker på om jag hade en röst som bar. Långsamt backade jag ut i rummet tillbaka ut under stenvalvet åter till det grå dunklet som nu träffade ögonen så att man fick kisa. Långsamt sökte vi oss tillbaka ut mot sommardagen utanför. Jag lyckades äntligen få ordning på rösten. Frågade hur han förklarade Greger Berses senare handlingar, alla skrifter han lämnade efter sig, botgöringen. Det har med flickorna att göra, sa han långsamt. De som drunknade, frågade jag. Han nickade, sa att det måste varit något med dem. Då var han gammal, men det betydde något för honom. Jag tror han fick hjälp, sa han sen. Annars hade det inte gått. Någon gång borde något gått fel. En fader galen av sorg borde ha slagit tillbaka. Någon borde kunnat uppmärksamma myndigheterna. Någon gång borde något av barnen kunnat fly. Jag frågade vad han menade. En medbrottsling. Någon av tjänarna. Någon annan i släkten. Men jag visste förstås redan då att han inte alls menade så. Han tittade bara på mig. Såg att jag förstod. Det han misstänkte var inte att någon hade hjälpt honom. Jag tänker på det han skrivit ner. Tecknen och symbolerna. De speciella punkterna som var viktiga. Röserna. Hur allt skulle gå till. Och om äldarna. Han hade skrivit mycket om äldrarna. Den livstidsdömde mördaren framför mig undrade inte om någon hade hjälpt Greger Bersat till fånga att ta och tortera ihjäl ett tjugotal barn. Det han misstänkte var att något hade hjälpt honom. Något som inte var en människa utan något annat. Det var hett den där augustidagen. Jag frös att jag skakade. Solen fick den igenväxta gårdsplanen att bada i ljus. Jag kunde knappt värja mig från mörkret. Jag insåg där och då att varken han eller jag egentligen undrade eller misstänkte något. Vi visste. Kapitel 15 Nu får ni gräva bland barndomsminnena, Eller ungdomsminnena eller vad som helst. Vi ska i alla fall 25 år tillbaka i tiden. Sverige såg ut som idag. Andra varumärken och kantigare bilar och lite färre vita lådor i storstädernas för detta industriområden. Annars ungefär som idag. En brun tegelvilla på cementsockel och med ett halvt övre plan med likaledes brun träpanel. Brunt tegeltak för säkerhets skull. Runt om en semiuppväxt trädgård med syrener som sedan länge blommat över och körsbär som fåglarna kalasar på och vinbärsbuskar där bären hänger i tunga, dästa klasar. På lite längre avstånd en uppsjö av liknande men inte likadana hus. Ibland byggdes de här husen på lite sämre mark och man fick gräva ner sig en bit. Då fick man en källarvåning på köpet. Så är fallet med det här huset. Små, rektangulära fönster på cementsockeln och en särskild källaringång med en trappa ner från gräsmattan på ena gaven. Det är en sommar i början av 90-talet och nästan lika hett som idag. Men inga barn leker vid gungställningarna och inga mammor hänger tvätt mellan äppelträden och inga pappor vaxar bilen på uppfarten. Det är sista veckan i juli och området är övergivet för semester. Avlägset hör vi den glesa husvagnstrafiken på Länsvägen bortom Björkdungen. Annars är det tyst här i det lilla villaområdet. Vi kan vara i Motala, i Engelholm eller i Sundsvall. Det spelar ingen roll. Ni vet ändå var vi är. I Sveriges förflutna. Och oavsett om ni själv bodde i ett sånt hus eller inte vet ni vad jag pratar om. Villaområdet verkar övergivet evakuerat, som om kärnkraftverket där alla papporna jobbar precis fått ett reaktorlarm. Men det är bara sista veckan i juli och alla är i stugorna, i husvagnarna eller bara på utflykt. I en av tegelvillorna med källarvåning finns i alla fall liv. Nedanför trappan och genom källaringången och genom en grovantré möter vi en gillestuga med gullackade furuväggar. Och innanför den ett tonårsrum med heltäckningsmatta och väggarna fyllda av speglar och affischer. Vi ser Manhattans siluett med World Trade Center på en. På en annan står det Pearl Jam. På en tredje, som nog är lite ironisk... Ser vi Sylvester Stallone i sin numera bortglömda roll som den solglasögonklädda snuten Kobra. Obäddad säng med stålram, en stor tv och ett skrivbord. På skrivbordet står två jättelika monitorer bakom två tangentbord. På golvet ett ormbå av kablar och flera surrande vita plåtlådor. Den unge mannen som sitter framför skrivbordet i iförd avklippta jeans och en jättelikvid t-shirt. Han fimpar en cigarett i en askkopp som är så full att varje ny fimp innebär att några av de tidigare trängs ut. Skrivbordet är mönstrat av bruna ringar från kaffekoppar. Ni ser honom och er fördomsprofil som är intakt sedan tonåren säger att här sitter en riktig nörd. Alldeles oavsett hans karaktärs eller ansiktsdrag har ni redan sorterat honom bland likasinnade. Den grå, manliga massan som fyllde skolans datasalar på håltimmarna. Talisman, dataspel och kolarapar, Hår utan frisyrer och poker i gillestugan när de andra är ute och super. Ja, ni vet. Han är ensam hemma och har varit uppe hela natten. Gud vet vilka databaser han har ringt och Gud vet hur många cigaretter det blivit. Men vaken är han i alla fall fortfarande. Och nu ringer det på dörren. Det dröjer ett tag innan den unge mannen uppmärksammar ringningen bestämt sig för att den angår honom och letar sig upp från sin källargrotta för att öppna dörren. Men den som ringt på har tålamod och väntar. När den unge mannen öppnar dörren kommer hans liv att förändras. Det är sista veckan i juli, en sommar i början av 90-talet och de okända männen utanför vill prata med just honom som om de visste att han var hemma, ensam, utan föräldrar eller andra som kan störa. När de besökande männen efter ett ganska långt tag lämnar den bruna tegelvillan har sonen i huset låtit sig övertalas att fatta ett beslut som kommer att bli ett av de mest avgörande han någonsin kommer att ställa sin inför? Var det verkligen så? Frågade jag ett kvarts sekel senare. Han nickade. Precis så gjorde de. De kom när han var ensam hemma. Som om de visste. Två allvarliga vuxna beslutsamma. Jag var ung och dum förstås sa han till mig 25 år senare Jag hade gjort en del dumma grejer bara för att man kunde Det var liksom ingen grej då Det fanns ingen säkerhet Myndigheterna hade ingen erfarenhet Jag nickade Jag kände igen historien Hur de visste vad man gjort Så hade flera berättat De pratade om fängelse Jag fattade ingenting Jag var 18 år Klart jag blev rädd, men sen vände de, blev vänliga, insmickrande. Det var det som var så manipulativt. De hotade och berömde på samma gång. Han hette P och hans berättelse var som sagt välbekant. De hade hittat dem så. Alla unga män det handlade om. Förmodligen hade de utgått från viss mönstringsdata sedan fortsatt sortera sedan övertalat var och en av de utvalda på ett särskilt vis I P's fall handlade det om dataintrång ett brott som folk knappast visste vad det var då Det är tveksamt om tingsrättsdomarna förstått något av det hela om någon åklagare gått så långt Uppsåt saknades förresten Men P visste förstås vad fängelse var och efter mötet, den där heta julidagen, hade han fullt frivilligt förklarat sig villig att söka en särskild värnplikstjänstgöring vid k 1 i Vaxholm. Inryckning om bara några veckor. Det var väl inte så konstigt egentligen, sa P till mig när vi pratade 2016. Mina föräldrar köpte det. Jag skulle ju till krona Det var ju samma vapenslag. Jag sa att det var en extra hård tjänst ungefär som kustjägare farsan blev väl stolt och ni var alla likadana frågade han han nickade det stämde precis som Johan och F hade han slagit i taket på begåvningstestet hade liknande psykologisk profil i övrigt motiverad, högpresterande, stabil inga avvikelser, inget missbruk inga konstiga kontakter samma sociala bakgrund som de andra han berättade om pappren de fått skriva på än idag riskerade han allt när han pratade med mig senare hade han kollat upp saken och funnit att det knappast var vanligt eller ens lagligt att försvarsmakten slöt såna avtal med värnpliktiga men då hade de trott på det när jag träffade honom satt P i ledningen för ett företag ni helt säkert känner till han och familjen bodde i Stocksund med utsikt över vattnet. Månaderna som värnpliktiga hade han för länge sedan lämnat bakom sig. Ändå verkade han aldrig tveka att berätta för mig. Det var som att han bara hade väntat på chansen. Som att han levt sitt liv bara för att en gång få frågan. Officiellt tillhörde vi de andra förbanden. Samma grundutbildning. Vi hade övningar tillsammans med dem. Allt för att det skulle se normalt ut. Samtidigt höll vi på med vårt. De hade hållit till på järflotta i ett komplex av bergrum som tillhörde ett nedlagt ka batteri som nu aktiverades igen. Officiellt för att vara alternativ stabsplats för Södra Turnsbrigaden. I verkligheten platsen för en hemlig utbildning ingen av deltagarna fick prata om. Hur hittade du mig? frågade han första gången jag kontaktade honom jag kunde inte bränna i som källa men han pockade inte på fler svar när jag svarade undvikande kan man kalla det utbildning förresten det var uppenbart även för de unga värnpliktiga då att det knappast handlade om utbildning det var ett experiment de var försökskaniner vi kunde få ekvationer att lösa enskilt de var extrema Värre än de jag någonsin stötte på senare när jag pluggade. Vi satt och räknade med papper och penna. Det var klart att de inte behövde få några ekvationer lösta. De ville testa oss på något vis. Sen var det fysen. Vi var ju alla vältränade men det var också extremt. Jag minns att vi skulle springa kilometer under tre minuter och sen sitta och vila någon minut. Och så om igen. Jag nickade. Så långt hade jag också förstått. Extrema intellektuella och fysiska krav. Och en grupp som kunde uppfylla en del av dem. Men de skulle ändå pressas till gränsen. Ni måste ha pratat om det, sa jag. Om vad poängen var. Varför ni skulle göra allt det där. Det var så klart att de hade. Han fnös. De var ju inga idioter. De förstod ju att något var väldigt speciellt. Och de hade också fått en slags förklaring. De sa att vi var del i ett forskningsprojekt. Vi kunde inte få veta exakt om vad eftersom det var så hemligt att rikets säkerhet skulle äventyras om för många visste. Men att det var viktigt. Då sa han. sa att de förstås hade köpt det. De var ju lydiga killar. såna som gjort alla läxorna och sprang sina kilometer på 2,55 om de fick order att göra det. Det var ny, hemlig forskning fortsattan. Det gällde saker som kommit väst till del efter Sovjets sammanbrott. Nu gällde det att vi fortsatte utvecklare det. Mer än så fick vi inte veta. De hade snackat om det i gruppen. Någon hade hört att Sovjet på allvar försökt komma långt inom viss psykiatrisk forskning om sånt som inte ansågs möjligt i väst. De andra avfärdade det men ingen visste riktigt. Sovjet hade just fallit. Det hade varit något extremt. Det var inte omöjligt att i deras kaos av planekonomi, rymdforskning och total likgiltighet inför mänskligt lidande hade det kunnat hittats något ingen annan funnit. Så gick snacket. Vi var 18 år. Nitton kanske. Vi visste inte. Vi gissade. Han suckade. Det verkade säkert fånigt i efterhand- men de var barn av en tid då imperier föll samman i direktsändning. Hela världen var i gungning. Allt tycktes möjligt. Även det omöjliga. Det var en sak till jag ville fråga om. Det var lite känsligt men jag var nästan helt säker på min sak. Ingen hade varit lika öppen som P. Men jag hade fått tillräckligt med antydningar för att i alla fall gissa. Ni var 18 eller 19, sa jag. Jag tänkte på det. Ni hade mycket gemensamt, intellektuellt, socialt. Ni var liksom en homogen grupp. Han nickade. Jag antar att ni pratade som han gjorde i den åldern. Jag sökte hans blick, men den hade han vänt bort. Jag vet ju själv hur du var. Ni måste ha kommit varandra nära. Jag lerkade lite till utan att få någon respons. Till slut ställde jag frågan rakt ut. Då ryckte han bara på axlarna och sa att det var klart de hade pratat. De var ändå ganska många. Det var lite konstigt att det gällde dem alla. Men så var det, sa han. För oss allesammans. Jag har alltid funderat på om det skulle kunnat vara någon del i urvalsprocessen. Men hur skulle det kunnat vara det? Hur skulle de kunna veta? Det kunde jag bara hålla med honom om. Men ändå, vad var chansen att alla i gruppen? Någon av oss räknade till och med ut en sannolikhetssiffra, sa han. Flinade. Det var ju sånt vi kunde. Alltså, sannolikheten att samtliga i gruppen. Jag minns inte vad det landade på, men det var ingen hög sannolikhet. Jag nickade. Det var klart han hade rätt. Det kunde inte varit en slump. Nej. Inte en chans att det var en slump. Men hur fan kunde de som skötte urvalet veta det? Kapitel 17. Våren 2017 började jag känna att hela historien och alla dess märkliga turer stod mig över huvudet. Vad var det egentligen jag höll på med? Jag hade ringt runt och pratat med människor. Grävt i arkiv, begärt ut tusentals sidor allmänna handlingar. Jag hade inte längre råd att ta kopior utan läste dem på plats. Plåtade dem med mobiltelefonen. Vad visste jag egentligen? Och var det egentligen något jag kunde berätta vidare? I så fall, hur då? Jag visste att en grupp värnpliktiga hösten 1993 kallades in till en irreguljär form av grundutbildning. Gruppen var homogen och ganska särregen. En i gruppen hade dött under oklara omständigheter. Få ville prata om det efteråt. Jag visste att detta i tid och plats sammanföll med transporter som den svenska underrättelsetjänsten organiserade från det forna Sovjetunionen. Vad som transporterats och vilken roll om någon detta spelat för dödsfallet visste jag inte. Jag anade att en före detta reporter på nu numera livstidsdömd dubbelmördare, hade med saken att göra. Det här var innan jag träffat honom. Fanns det något som kunde publiceras? Knappast. Transporterna från Forna Sovjet var kända. Att de var mer omfattande än vad som offentligt erkänts visste också många. När det gällde dödsfallet på Järflotta hade jag egentligen inte kommit fram till något alls. Mer än att allt kring det verkade omgärdat med en märkligt undanglidande tystnad. Men det var knappast något som dög för publicering. Dessutom hade jag problem ens om jag fick ihop en sammanhållen story. Ett var att mina källor var skygga och inte skulle vilja stå för något offentligt. Ett annat var att jag faktiskt handskades med material som kunde innebära att jag slutade i fängelse. Man kanske kan tro att vår vidsträckta tryck- och yttrandefrihet garanterar att också oegentligheter inom militär underrättelse kan avslöjas. Men det är inte alls säkert. Det finns gott om tillfällen då den som sprider sån information blir inlåst, oavsett syfte. Jag tog kontakt med en person jag tidigare jobbat med och som jag litade fullt ut på. Hon har stora kunskaper och erfarenhet från såväl politik som media. Jag berättade min historia för henne så gott det gick utan att röja några källor. Hennes råd till mig var att jag knappast skulle mäkta med att själv göra något ytterligare kring allt detta. Jag borde koncentrera mig på en enskild detalj där jag kunde visa på någon form av nyhetskrok- –och sen fokusera på det. Hon tyckte också att jag skulle ta kontakt med en redaktör vi båda kände väl och få den med på tåget. Kanske kunde jag få hjälp med researchen att ro jobbet i land och någon att bolla ytterligare med. Men efter vårt möte kände jag mig otillfredsställd. Det hela framstod som något ogenomträngligt. Inget gick att plocka ut och isolera för en enskild story– jag upplevde att jag var tvungen att fortsätta, så brett och djupt det gick. Strax därefter fick jag ett privat direktmeddelande, ett DM som det kallas på Twitter, som på ett oväntat sätt gjorde den fortsatta vägen betydligt enklare än jag fruktat. Det kom från en kvinna som var uppvuxen på Torö, en stor ö alldeles i närheten av Gärrflotta. Den är bebodd av några hundra personer och har broförbindelse med fastlandet. Anledningen till att hon valde att ta kontakt med mig var egentligen lite konstig men det hade att göra med en liten historia jag publicerade på Twitter året innan. Det blev början till en trevande mejlkonversation där hon gång på gång frågade mig om mina upplevelser och om det jag skrivit verkligen var sant. Det ställde mig inför svårigheter- eftersom jag inte berättat historien för att få en skärskådan utan för att jag ville dela med mig. Hon var i min ålder. Vi jämförde barndomsminnen från den skärgård vi båda var uppväxta i. Med tiden märkte jag att hon återkom till en del minnen som verkade betyda mycket för henne. Hon skrev mycket om hur hennes föräldrar varit engagerade i hemön och allt som skedde där. Frågade om mina varit likadana jag svarade att jag som barn till sommargäster inte hade riktigt samma erfarenhet. Plötsligt en morgon upptäckte jag att jag hade fått ett DM från henne under natten. Det var långt och invecklat och beskrev upplevelser från hennes barndom på ett väldigt privat vis. Jag kände mig obekväm eftersom vi inte kände varandra. Hon frågade mig om jag minns något av nätterna. Exakt så var formuleringen. Ett slags nätter i bestämd form som tydligen var något självklart för henne. Eftersom jag inte begrep någonting men samtidigt anade att hon ville berätta något spelade jag delvis med. Jag minns en del av hennes berättelse särskilt väl. Hon skrev om nätterna, som jag tydligen skulle förstå vad det handlade om. Då mamma och pappa dröjde så länge innan de kom tillbaka- jag trodde det var deras tur då Det hade varit en ljus natt på försommaren Men natten hade varit grå under låga moln Och vinden hade piskat trädkronorna kring huset på Västra Torö där de bodde Regnet hade fallit så tätt att det knappt gick att ana det vita bubblande havet Som låg bara några tiotal meter från hennes sovrumsfönster Det var som att världen liksom krympte Jag såg regn jag hörde vinden. Jag kunde ana hur vågorna slog in över grynnorna ytterst i viken, men inte mer. Det var hela världen. De där nätterna, fortsatte hon, när mamma och pappa dröjde, minns du dem? Det var som det dröjde längre och längre varje gång, som om det de gjorde blev svårare och svårare för varje gång. Jag kunde ju bara svara diffust eftersom jag inte hade en aning om vad de talade om. Jag har i efterhand tänkt att hon borde ha förstått det, men också att det kanske inte spelade någon roll. Hon låtsade så gärna tro att jag visste vad hon talade om. Allt hon önskade var att det skulle finnas någon som skulle förstå. Den natten hade plötsligt det gråa växlat i en mörkare nyans, som om en ny, dunklare skymning plötsligt anlänt, trots att klockan var två på natten i juni. Hon berättade hur skuggorna plötsligt fallit in i hennes rum över My Little Pony-hästar och gosedjur över koldockan och bokhyllan med kassettsagor Fönstret hade fläckats av flammande rosor av väta utanför krympte världen ytterligare Nu fanns bara ett mörkgrått hål av regn och långt borta kokande bränningar mot slämmiga och svarta grunnor Jag tänkte att den här gången den här gången gick det inte. Hennes meddelande hade slutat använda radbrytningar. Det var bara ett enda långt flöde som hon skrev rakt ut från ett skrikande minne. Jag tänkte, "Åh oh Gud, mamma och pappa, det gick inte. De har gjort det så många gånger, men den här gången, det kommer alltid en gång. Och snälla gode Gud, hjälp mig nu. Gör så att det här inte händer. Snälla goda Gud. Snälla gode Gud gör att det slutar att hon inte kommer att mamma och pappa lever och att hon att det slutar nu att de stoppar att eldarna hjälper att hon bryt att hon on hion i att det sluttar bara slutar Meddelandet var skickat klockan 03:17 en söndag morgon Efter det svarade hon inte på mina DM längre Jag vet inte hur många gånger jag skickade nya DM Jag mejlade Tog reda på hennes telefonnummer Men tvekade att skicka sms Jag visste helt enkelt inte vad jag skulle göra Det jag kunde göra Var att läsa igenom hennes meddelanden igen Försöka tyda ut något ytterligare en del gick att förstå bättre i omläsningar. Det hade skett i juni. Ur de långa textsjoken kunde jag slå fast att hon skulle börja skolan samma höst. Eftersom jag visste när hon var född gav det mig ett år. Hon hade beskrivit dagen för den natten också. Hur hennes föräldrar hade förändrats. Hur andra vuxna kommit till dem. Hur alla vuxna pratat med låga röster. Hur hårt både mamma och pappa kramade henne innan de gavs ut i natten. Det var inte första gången det hade hänt. Det var inte vanligt men det skedde. Med viss regelbundenhet. Hur rösterna hemma blev allvarliga. Hur de vuxna besökte varandra och talade. Hur barnen hölls utanför. Hur pappa, de sista gångerna då skedde, hade tittat på henne som han ville säga något, men mamma bara tigande mött hans blick och dragit honom därifrån än var det inte tid att berätta men den dagen hade också av andra orsaker inte varit någon vanlig dag hon hade tillsammans med flickorna i grannhuset plockat blommor kråkvickor, smörblommor baldersbrå, blåklockor midsommarblomster fiert mig och linnea. Skrattande hade de pressat in sina buketter bakom fiskelinorna de vuxna fäst björkriset med runt stången. Det var midsommarafton. Det var först på eftermiddagen, mot slutet av lekarna kring stången, de vuxnas ögon började bli allvarliga. Då de förstulet börjat prata, blicka ner mot viken. Någon av papporna hade gått iväg för att hämta något. Kvällsmat under tystnad. Pappa hade tigande plockat bort snapsglasen. Barnen hyrschades. Ingen tv eller chips. Inga lekar ute. Bara dämpat sår och tidigt i säng. Ja, idag. Fast det var årets längsta natt. Måste de sova nu. Så en sista kram från mamma när hon redan hade de mörka regnkläderna från Hellig Hansen på och skulle ge sig ut i blåsten och väten. En viskning om att allt skulle bli bra. Men gick det bra den natten? Klarade de av det igen? Eller kommer en natt då inget längre hjälper? Gör det Jag hade ett år och jag hade ett datum. Och en plats. Missommarafton 1986. När jag kollade upp fann jag förstås att det inte blåste någon storm den natten. Inte över Tore och inte någon annanstans heller. Och det hade inte fallit mot regn. Natten hade varit klar över de södra delarna av Stockholms län. Men givetvis tvivlade jag inte en sekund på hennes historia. Och efter att ha kollat upp de gamla väderleksrapporterna på mikrofilmsläsare djupt ner i KBs källarvåning tvivlade jag inte heller på att hennes rädsla varit befogad. Den natten räckte det pappa och mamma gjorde inte till. Den natten hon bad till Gud om frälsning gjorde hon det för att det verkligen behövdes. Den natten återkom en ondska till Sverige som varit vilande i många år. Den natten skedde något som lever i minnet än idag. Den natten började ett mörker breda ut sig över Sverige som vi ännu inte har lyckats kasta av oss. Den natten mördades en ung man av nazister efter att ha försökt gå emellan när nazisterna angrep en grupp invandrare. Det skedde på Nixtabadet i Nyneshamn, just på midsommarnatten och anses vara själva startpunkten för en lång rad nazistiska våldsdåd som kom att skaka Sverige under 1980- och 90-talen. Det skedde på Nixtabadet i Nyneshamn. Det ligger alldeles vid slutet av den långa Nynesviken. En fjärd som börjar precis där öarna, Toru och järflotta ligger mitt emot varandra. Jag tänkte att den här gången, den här gången gick det inte. Pojken som mördades var 21 år gammal. Han var den första. Han skulle inte bli den sista. Jag tänkte att den här gången, den här gången gick det inte. Kapitel 18 den som en gång försöker återge en berättelse ur verkligheten kommer snart att upptäcka att den är nästan omöjlig att begränsa. Det finns inget persongalleri man likt Dostojewski kan lista i början. Inga för- eller eftertexter där man kan skriva starring och sedan räkna upp en komplett lista. I verklighetens historier går vi hela tiden in och ut. Ibland är vi kvar en längre stund, ibland är vi bara in och vänder. Det är inte ens säkert att vi kommer att spela rollen av oss själva. Det finns ingen början och det finns inget slut. Det finns inget centrum och det finns ingen periferi. Det är ingen hero's journey och det finns inga tre akter där konflikter ska etableras, intensifieras för att så småningom lösas. Vi reser inte från fylke och tillbaka och ingenting får någonsin en closure. Allt vi kan göra är att själva försöka bestämma när vi inte orkar längre. När vi själva beslutar oss för att det är nog. När vi på det lösa stoff som finns väljer att knyta ihop säcken. Detta ska också härmed bevisas. Januari 1945. Vädret blir mildare efter köldknäppen över nyåret. Blötsnö fyller den leriga marken under en gråmulen himmel. Varje väg från fronten västerut är fylld av flyende. De sista tågen som avgår är packade med desperata människor. Från Ostpreussens hamnar lämnar tidigare kryssningsfartyg med tiotusentals flyktingar ombord. Artillerielden dånar och sliter upp djupa sår i fält och åkrar. Röda armén har inlett den största landoffensiven i krigshistorien– och miljoner soldater pressar resterna av den tyska krigsmakten västerut. Natten mellan den 26 och 27 januari når enheter ur den 322 divisionen en hittills ganska obemärkt plats. På polska heter den Oswiecim, men det är under dess tyska namn den för evigt ska hanna i historien. Divisionen består huvudsakligen av etniska ryssar från området runt Moskva, men de höga förlusterna har också fått andra enheter att uppgå i den. Som exempelvis ett kompani som huvudsakligen består av föräldralösa tonåringar som rekryterats, det vill säga tvångsinkallats, från Uzbekistan. När de når det väldiga lägerkomplexet på slätten utanför den lilla staden är det nästan tomt på människor. Alla som vistats här har tvingats ges ut på en dödlig marsch västerut för att undkomma den sovjetiska offensiven. Men kvar står byggnaderna. Baracker i trä så långt ögat når. Fabriker och verkstäder där hundratusentals människor tvångsarbetat. Och inte minst de sprängda ruinerna av gaskamrar och krematorier. För platsens tyska namn är Auschwitz. Och ingen av männen i Röda arméns 322. division ska glömma vad de fann på denna plats. En av dessa är 17 år gammal och har ett år tidigare levt i en hop av likaledes föräldralösa pojkar som stryker genom landsbygden i den socialistiska rådsrepubliken Uzbekistan. Nu är han korporal och gruppchef i Röda armén. Han har ett ungt och vaket sinne. Och när han ser högarna med bortklippt hår med kläder och personliga tillhörigheter med glasögon och tandimplantat inser han att här har något fruktansvärt skett. Korporalen, pojken, minns historier han hört som en yngre barn under den stora svältens år när Stalinpolitiken slog sönder möjligheterna till livsmedelsförsörjningens hemland. En gammal man som vissa av de vuxna drev med och kallades shaman och som bara barnen tog på allvar. Hans historier om hur deras folk levt tidigare när de var kringresande herdar på de väldiga stepperna. Pojken, korporalen, minns hans ord som om man hört dem igår. Att lidande är något som består, som inte lämnar jorden där det ägt rum att det finns ett urtidsminne som kvarhåller det som en gång skett och sedan går att återkalla. Det har varit visdom bland deras folk så länge minne finns, innan ryssarna kom med sina regler och sina hus som inte skulle flyttas, innan kommunisterna delade upp jorden och tvingade herdarnas söner att plöja den enligt protokoll. Jorden minns, släppterna minns, varje fast del av marken under oss vet vad som en gång har skett. Så har den utskrattade gubben som kallade sig själv shaman sagt. Och pojken trodde honom då. Och pojken tror honom fortfarande nu när han är korpral i den segrande röda armén och Berlin bara i några veckor bort. Han tror honom när han ser denna väldiga slätt av bruna baracker där något fruktansvärt och obeskrivligt har skett. Vad minns inte dessa hus? Vad minns inte denna jord? Hur mycket finns inte lagrat just här på denna slätt? Denna tanke är hans bestående minne av denna januarinatt 1945. Och den ska komma att styra resten av hans liv. Tolv år senare. Disputerar han vid Leningrads universitet med en avhandling i psykiatri som handlar om fältsoldaters erfarenhet av lidande under extrem press. Från och med mitten av 60-talet är hans forskning helt fokuserad på hur emotionella spänningar, ungefärlig översättning av hans egen term, kan komma att rekonstruera den sociopsykiska miljön i händelse av extrema situationer exempelvis kärnvapenkrig. 1972 är han major i Röda armén och likaledes avdelningschef på ett av Sovjetunionens många forskningscentrum som syftar till att kringgå västs övertag när det gäller konventionell forskning kring vapen- och krigsteknologi. Någon gång i mitten av 1980-talet 40 år efter den där natten han för första gången såg den leriga polska slätten under blötsnön gör han enligt egen uppgift ett genombrott. Eller genombrott, det är kanske fel ord. Insikt är nog bättre. Det hårda sovjetsystemet har gett honom stora resurser att jobba med och han har inriktat dem på en enda sak. Att undersöka vad den där shamanen egentligen menade med det som de vuxna skrattade åt han är inte vidskeplig han tror varken på de dekadentas gud eller de underutvecklades makter han är bara fri från fördomar jakten efter kunskap är det enda som styr honom han vet att hans eget folk i generationer och millennier levt på slätterna av slätterna de har lärt känna varje tuva och varje grupp. Varje bergsrygg och varje grönskande dal. Den kunskapen som skapas av det är inte att förakta. Ingenting att kasta på sophögen. Vad en parti och kommissarier säger. I den kunskapen finns något viktigt. Varje gammal gubbe och gumma som överlevt svälten och kriget har han försökt få tag på. Låtit sina studenter intervjua. Han har själv rest mellan varje kyffe och ruckel ute på de där slätterna han en gång kom ifrån. Och långsamt har han börjat förstå. Så vänder historien åter igen blad. Likgiltig för hans och andras planer och drömmar. På morgonen den 19 augusti 1991 vaknar han, precis som resten av världen, till nyheten att kommunistpartiets generalsekreterare Michail Gorbachev entledigats och det väldiga Sovjetimperiet nu styrdes av en ny ledning. Under de där kaotiska sensommardagarna som följde välde människor ut på Moskvas gator. Hjältsin talade till folket från ett stridsvagnstak tak och allt verkade balansera på en knivsegg. Då valde han att inte längre chansa. Han levde i ett döende imperium, omgivna av kaos. Det gick inte. Inte nu, när han var så nära. Han var tvungen att söka sig i säkerhet, som shamanerna förr lät hans folk i skydd från stormar och fientliga horder, som han själv som föräldralöst gatubarn en gång lärt sig. Bättre fly än illa fäkta. Och helst i tid. Det är klart han haft försänkningar som alla haft de där sista åren. Han är nu överste skild. Barnen utflugna. Det är bara han. Han är bara några och 60. Han har mycket tid kvar. Bara han slipper leva i ett land i upplösning. Han tar kontakt med en av försänkningarna. Det leder honom vidare. Han förklarar att det kommer kanske ta tid men han måste bort någonstans långt borta till Stanford eller Cambridge eller någon annanstans bara han får med sig allt Han är den enda som har kvar shamanernas kunskap och måste föra den i säkerhet Via långa omvägar får han veta att det finns en säker väg ut Den går via de baltiska sovjetrepublikerna de som snart inte ska vara några sovjetrepubliker alls Och det finns ett mål ett litet land på andra sidan havet som han sällan ägnat en tanke. Ett land som han minns för att han en gång för många år sedan läst sagor för sina barn från just det landet. Som han själv tyckte, bizarra sagor om en man med propeller på ryggen som flög över en stad och blev vän med en liten pojke. Staden hette Stockholm och författaren hette förstås Astrid Lindgren. Landet var Sverige. Nu skulle han snart komma dit Han och de under honom som han behövde All hans forskning All dokumentation Och allt annat Snart skulle det vara i Sverige Svenskarna och amerikanerna Hade lovat att de kunde arrangera allt Så att han kunde fortsätta med det han gjorde Det var ett billigt pris för honom Att sälja lojaliteten till ett land Som snart inte skulle finnas längre Vad betydde det? Huvudsaken var att han fick fortsätta, nu när han var så nära. När han fick höra var han ska verka i framtiden hände det faktiskt att han log. Det var ändå så ironiskt. Shamanernas kunskap från de väldiga slätterna skulle nu nå något helt annat. En ö bland massor av andra öar på ett stort hav. Det kallades visst skärgård. En höstkväll var allt ordnat. Han bordade en färja i en hamn som inte längre var sovjetisk. Med honom fanns nere på båtens bildäck en del av allt han behövde. Resten skulle komma senare. Det hade gått nästan 50 år sedan han som tonårig korpral reste så här långt västerut. Då var han en liten del i ett enormt krigsmaskineri som höll på att slutligen krossa nazityskland. Den hade han sovit i tält på frusna och leriga åkrar Livnärt sig på sporadiska portioner av tunna soppor Som trängens hästar lyckades få fram till dem Den här gången åkte han bekvämt med egen hytt Han tog ett glas vodka i baren som låg på översta däck Såg höstnatten falla över Östersjön Så reste han återigen västerut Tiggarpojken som blev korpral. Sen medicinedoktor och överste. När färjan MS Estonia lämnade Ösels kust bakom sig vinkar han mot bartranden och beställde ytterligare ett glas vodka. Det kunde han unna sig, nu när allt var ordnat. Imorgon bitti skulle han vara i land i Sverige. Någon timmes bilfärd söderut låg hans nästa destination. Där skulle han äntligen få möjlighet att pröva om det som shamanen berättade för honom som barn var sant. Där och då skulle han äntligen få chansen att finna det han alltid sökt. Mm. Ni har hört tredje delen av Hoin skriven av Andreas Eriksson och uppläst av Ludvig Josefsson i den följetong som utgör Creepypoddens hundrade avsnitt. Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken och programledare är jag, Jack Werner. Fjärde delen av Hoin kommer ut nästa måndag och ända från i juli 2015 fram till idag. Tack för att ni har lyssnat!